Dembela për taca. Nuk i duhet shoqërisë tonë njerë që mendojnë vetëm si ta pasurojnë vetën në tyne. Po na duhen njerëz të cilët mendojnë se si t'i asillin vetës atyre, padyshim, dhe familjeve të tyre. Një mirçenie sociale ti garantojnë të hyrat mjaftueshmë mujore, por edhe që krahasoj e ndërtojnë familen, e ndërtojnë shoqërinë, e ndërtojnë vendin e tyre dhe e ruajnë tërëkët.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 e mundë shumë më fitu, e mundësia është shumë minimal shumë më vëgëllë. Dhe sa so njësë kanë humbë shumë para, dhe kanë fitua në që shumë pak. Dhe fatë këtë që është këtë humbje, nuk e kanë marë për mësim, por janë jo shumë më fitimin dhe ka mënduar se apeshe, fitova, paske mundësit me fitu, shiko së herë këtë humbë, shiko së humbje të janë shkaktu të i dirëse kartë një fitim shumë më vëgëllë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 edhe basturu thujnë lurat të fatit, këtu e lurat të pa fatit, Kështë, nuk e lurat të fatit, këtu e lurat të pa fatit, lura që e sildin njërën në pragën e varfrisë, e sildin në gremin e shkatërimit dhe degenerimit dhe humbjes, ndërën njërë i shkujnë për shemë mu dhëtë, po anë e spëllime shumë me një euro, Unes, nuk janë, nuk janë, nuk janë mga ta që ka një qenero, ka një mjë, lërga saj. Me një cent me lujtë në basurë është haram. Një cent me dhënë. Epse s'ka kështot, për një cent me dhënë, është haram e ndaluar. Ki me dhënë përsi për këtë e kaladjë e legjera -lu. luar. Po flasë veç për investimin njërë, veç për dhenjen, veç për pjesmarjen, se është haram. Ose për shambu nj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 Ti pagun këtratë, në kamberancë si a humbë apo fitoi? Mbanësi është të shoqërohemi, mbanësi është të luajmë, mbanësi është të argëtohemi, por jo që humzit paguan. Të kurzuet me humbje, a që të paguan. Kjo është komor. Por tket, nga se këtu pastaj përmesoi fuzit urrejtja, fuzit mrzia, fuzit xilia mes njerëzve, se kush ka mos i vargjimisht humb, dhajtas të paguan i detyruar jo nga dëshira e tij. Dhe kjo nuk bëhet me çarrosje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 para me ndaluar është. Nuk do të thë që me investu shumë para, nuk do të thë që me shkuet në kazina vetëm, por bëgjaz është gjithë kjo dhe shumë format e tjera që mund të mund të të, të krahasojmë pastaj me disa format që i përmenda dhe me regullin që i përmenda në fillim. Në isa këtë shumë të që njerët, shpiluin bëgjaz, me shumë ledhen, shumë ledhen, Hade pëllim kush fitan, kush hump, shkan nga blendi, qka këthejet, hajna nga bashk, kur ta gjithë kjo, tjetëri humps? Nuk ban, endaluar është. Nga si kjo është formë i bëgjozit. Fatë këtësisht, fatë këtësisht, një shojm nga futen bastore dhe dalim i bastores edhe fmi. Dhe ata njërë që më bartin, ata të papërgjethëshëm, ata njërë të pandërshëm, që nuk e kanë më rëndësi si fitojnë. Por arancizmat shoç fitojn, edhe pse prishin familën, shkatrojn fatkeqësisht. Si po kush mrisit të bojn. Por ta din, vullai nuk kanë më pa harin kur të fitimin. Allahu xhellahu ora do t'ju hakmirent për këtë marrë të pasuris në mënyrë të padrejtë. Do t'i godat një fatkeçi, nda në, në familjet e ty fatkeqësisht, psan dikush nga shërrja e ti harami që është futa shtëpi. Ande pygamberi sallallahu alaihi ve sellem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 Si e quhen këto mosu hidra ose quhen forma të ndryshme. E çfarë fakt ke thjesht të gjitha këtu marrin forma të bigjozit pa shkak se ndërtuohen në këtë kushtozim se ai që humb paguan. Ai që humb naçaros. Ne japim kaç, ti jap kaç, kush fiton i merr parat. Edhe kjo të bigjozit, çert e ndaluar. Andaj nuk ka paraçat të, nuk ka hyrën të. Duhet të bësh normalë rrugë po sot.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 E njerëzë mesvete e çekt luaj e ndërtuën në Bigjosën nën në komor nuk kanë vallahi e, shumë argumente nuk kanë kjo punë shumë shembull për të thënë për treguar se sa e keq është sa është dëmtuar është sa familje janë dëmtuar dhe dëmtojnë ende vallahi sa njerëz fat keqësisht fat keq u kanë humb hak familjeve të tjera duke luajt kanë lënë për dyçane kaloj në për, në rrugë apo para dyqaneve, pranë dyqaneve, para kafeve, pranë kafe, kafe njerëzit i kanë marr ato fletat e bastorëve dhe gjithku është i habitur, duke mburt, duke shikuar, dikush duke shajt, dikush duke ofenduar, dikush duke klith, humba. Çfarë është kjo gjë ndje këtu? A është kjo gjë normale? Vëllai, absolutisht nuk është normale. Duke menduar se me një goditje fati të rrallësisht me pasrorosh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 po e hum gruaja burin e vetë po e hum baba djallin e vetë po e hum shoku shokun, miku mikun po e hum njerëzime, po e hum raporti këto për humbin këto e më përse pasuria po për e hum elani për pun, energjia produktiviteti për humbin po shëndruat shëqirja në njerështë negligent, pasiva, dëmbela që mendoj se me një goditir fati pasuron dhe dalin salamet këta për humbin një gjithë për humbin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 por me ndën si me një gëditje fati ti mbush gjepat para dhe pasajt vërgjët më tutje pa, pa punu pa fare nuk ka prosperitet pa pun pa angajim, pa ljodhe, nuk ka as një shtet në bot nuk është zhvillu me pastore as një shtet në bot nuk është zhvillu me komërgji nuk është zhvillu shtetje kështu nuk më dërtot shtetje me kësi mentalitet me kësi kultura anë kjo është më shqetsuset edhe më tepër që në shetson është në kuadrimi gjenatëve të reja, studenta në bastore, studenta në kazino, studenta në kafe ku luet me leta përfituar dheqë, e ardhë një aktivani, fmi, adoleshantë, të përfshirë në këtë pislëk, që zotë në ruajt mund të na përfshirë dënimi allotë të gjithëve, në qëse nuk ime të kujtetës shumë. Pra e këto në shetson, gjitha këto në shetson, sa njerës fa të ketsisht kanë humër para që i kanë pas pasaj shka madrën familit qka i ka faj gruja në shpej me shku me arrej grun e mu fjeruz me grun ma dhja mi amër arin gruas me eshit për të vazhduar më tutin ka si kjo është virus, kjo është mundje kush futët në te vëllaj vesh në emën të Allahut vej duke u penduar të kallahu vej duke kërkuar në dimën e Allahut mund të kthejtë se vështire ka kjo është një vorbul që n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 thash realiteti. Por, ja po themi, po fitajka. Ka fitu, njoni, ka fitu, i ka dhonë, dy jari, ka fitu një qenaro. A, është kë fitim. A, është kë fitim. Thash, shikun, ruar, nuk duhet të shikojmë vetëm në fitim materiale, por nuk duhet të shikojmë edhe vetëm në humbën materiale. Duhet të shikojmë se me këtë fitim materiale, i pas ka fitu një ndivit një, një qenaro. Shikoj që ka hubë, qëka ka hup? Ka hup shumë aje dhe shëqërija për ti. Kësë e thash, një mentaliteti t'il, vëllahi, është shumë irëzikshëm, edhe në, në qëfë se njerë shtë fitoj miliona. E moskëlasin për dënimin të kalavë gjallë e vala. Mohamedi sallallahu alëse më ka thënë, gjithë do trupë i cili u shqetë, zhvillohet, rritët me haram, fë nëru eulabihi, ajo që kjoj njëri do të ketë shumë ofër, është zjarë i gjenimit. Nuk ka njëri më meritor për gjenim se që kjoj. Kjo është më meritori për me e futë, Allah unë gjenim. Se si bunë kabul me i ushqif mitë më haram? A më nëse këta thmi nëse kanë më rritë? A, a donë me i pasë mitë të rrugve apo të shpisë?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 dhe vallaj në qofë se logaria nuk del mirë kime shkun gjëhenem da që besa, da që me të besa da që bëndu, da që me së bëndu kjo është realitet i pashmangëshëm i pashmangëshëm që nuk do një të njëtë me të mëndome që të mëndësitë përkash me se i bote, lëfitimin momental qka matutje qka, qka matutje në qofë se për shambull vjen një njërë dhe thët e kam një qek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 nuk liruat nga përgjithsia, diri sa mës të përgjigjet në katër gjera. Njëra për tjune është pasurin ku e ka fituar edhe ku e ka shpenzuar. Para mendoj e kur të piti Allah, ku e ke fitu këtë pasurin? Në bastore, të merë. E ku e ke shpenzuar pasurin që ta kom jepë, në shështë ke fitu farë? Ba, Allah Zotë, në bastore, në kazina, në në vaj hale për këtë njëri. Allah unë arruajt nga përfundimet e tila, Dhe Allahu na ruaj nga fletoreja e veprve çnte është e shkruar një jetë plot bigjës dhe komor, një jetë plot përpjekje për të fituar me haram dhe në fund as dunian s'e ka fituar e as ahiretin. Allahu thot: "Dhalika huwa al-khusran al-mubin", që kjo është humbja e qartë e sigurt, që kjo është humbje 100%. Me humnirë dunian, knaçit e këto i bota grasin familjare, respekt në fmive, kejtë të me hupë, dhe në fund me hupë rahmetin e Allah Gjellewala, me hupë më shirë në Zodë Gjellewala, me hupë për qka? Për një lakmit për këshmet se bote, që ka mësivë Allah i fitan, po kërë nuk ishjen, cëpër anë Allah më një smundja, vdes nuk duhet kërë gjësh miljarat me i pasë Allah në arvojtë. Ndhe une, ftaj të gjithë për endrit, arsimtarat,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 që me i lërgu lërgë insuneve fetare, lërgë vëndbanimeve, lërgë insuneve rësimore. Kjo mund tjetë një përpjekje. Nuk ka zjidhe për e se me i mbyllë komplet. Komplet me ufut qelsin. Mas me leju, me këndu krem të madhë, hapin e vendeve ku njerëzit e ushtrujnë dhe e kryjnë këtë vëprim të shëmtuar Allah në arruajtë. Nga se valaj nuk kena mundësi me erujt shë që nëndyshe për e se duke i mbyllë kom S'ka hyrto, s'ka do binto. S'ka hyr mbas dora. Çishmelon nivan ku s'kan shtojia do prishet. Me me çfarë logjike lin këto vende të hapur, me çfarë logjike? Prandaj, një erë varfër të shkret, ka barg, thot ai se do të na madhëzme të por nduhet dalë se na met. O Allah s'i e dal kur. Veç që kimu fut në borse më tepër, kimu fut në mërzi më tepër, kimu fut në skatrim më tepër më tepër.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 produktin e ti të dëbëshëm që i këthet me përfitime ati dhe familisë, por edhe shëshikës në përgjësi. Me kaxi, po e përfënë këtë shikënërruar, po e bëm një shkuatë e shkuatëre, pasër i këthemi pësëri, për të vazhduar më tuti me inkodrimet e juaj, andaj në ndëqë një zoti juroaj. i sjogunëruar u rikthyem përsëri në emisionin ton çka thot Fia në pjesën e dytë. ë ku tashmë kjo është pjesë rezervuar për inkuadrimin e juaj përmes numrit të telefonit që është në pjesën e poshtëm të e, ekraneve të juaja. E, patëm një lidhje, por duket dështoi duke, duke pritë ditë pushimit. Presëm lidhje të tjera që të inkuadrohen, por detën nuk prish punë që të vazhdojmë me disa pyetje apo të shumtë ato që kanë ardhur përmes SMS-së. Nuk e dia kimi telefonat Po kemi të më të më të inkadrojmë? E inkadrojmë? Orna? Komë në gine lërë. Po orna? Komë në vësë pe dhisa muaj, amë të në dimanë si në ta e shëta. Kejë qëfar në kuptova? Komë në vësë pe dhisa muaj, amë të në dimanë si në ta e shëta. Vësë? Po? Po? Po e qartë. Po? E qartë, e qartë. E i gjithë njerë që më asoqialën, unër du të një asur ati për sëri, se për në bëjmë nga. Po, po, po, e qartë, e qartë. E qartë. Allah i së bëjmë. Amin edhe ty. Ne jemi njerëz dhe si tilë kemi antë pozitive, për kemi edhe ato negative. Kemi virtyte të shumë, ta që Zotë Gjellewale në ka pëjishu me to, për kemi edhe vese që duhet t'i flakëm e t'i lërgojmë me to. Këjë vesë për shamë që menej që nuk është fëtir me ljargu, por duhet sabër, duhet angazhim, duhet që uh, të kuptash se me këtë veprim, apo fitan, apo humpë, a i po hump, zëri i vesit i brendë shumë të thëtë këtheja, pëse po doranë, ti dëmtohësh, në qësë nuk ja këthenë, por zëri i arsyrë të të nëryshe, zëri i besimit të nëryshe, ndaj menej që gjdo vesë që dule na me lërgu, fillim eshtë, duhet ti me të bindur. Saj nuk lërgohet me një lëvizidore, po lërgohet do të tëtë me mund, pak me angajim, me sabër. Ndaj pegamberi sërë Allah, e sënda kam suar, se njëriu që për shambull hidrohet shpejt, apo e ka plen hidrimi, a e duhet të bë një vargë veprimesh që të lërgohet nga, nga, nga hidrimi. Ka thënë qofë se është në këmplit ullet, në qofë se Uh, për shambull, hidhruat, letë shkëllet më në desë, falë dure qate, lërgon nga vend hidrimit, lergo, banjive prim që lërgosh për atyjit. A në deti kërdi kushtë të të të shka, apo, lërgoh për atyjit. Parase, me, me, me thunë mundësia të ja këthesh. E dyta, në vend që të ja këthesh ati fjalin, për shambull që e për të të të shka, thuj, Allahu të shpërbleftë.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 Mund tishi pa edukat kët rast, mund ta turprosh babën, ta turprosh nënën toncë këy fëmij ose këy djalësh, çfarë edukate prindi kamsu kësot? Antaj gjithta këtu do bëj tishi përmbajtur. Ka dal se nuk duhet më turpun familen, nuk duhet më turp babën e nënën, duhet më prezantoni edukat mirëfill familial, jo edukat kirçe. Nuk duhet më zi në madh vitrin kështu. Në gjitha këtu kuptime, nëse ti i i i i, i grumbullon vetën tënde, Melena do të mandohet largoje ti. The jo. gjithashtu përmend Allahu xhallahu alejhu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 Pika që u një përmendë, Allah dhe në masë mire. Kimi telefonat tjetër i në kodrojmë. Salam aleikum. Aleikum ussalam. E kisha nja 4 pyrë në mbume. Por, no. Pykja e para së kresk një shmi, dhe më tanë jam shtë në djanë, një po po kam vërstër si në falen e namazet. Dhe oh. dhe ishtë të me ditë që ti mund të falen mullur, pasi nuk më kanë dollë në herë që të shokë digam të falen të ullur. Po. Dhe... A më lejojë që gjithashtu të i bashkojnë nga një namazët dhe mos të i palin nga njështë një njështë të netët. Po, e qartë. Dhe pëtja uh, e dytë, asë që a lejojët në marrë rabdes në bënju, pa kujen në nevojnë fiziologike. Ma të anë putesh në bënju, kujen në nevojnë fiziologike, pa së trojnë dhe kalën të këllar omanjeve aty të u bismila dhe me rabdes. Po, a lejojët një gjatë jo. E qartë, të të? Dhe pë e praktikojnë amatit dhe testive, e fali, dhe ku nishtë natën, a ishtë 4 e katë më falë, dhe une e fali 2 nga 2, ashtë në regu, gjendë, më fanë, e fali 2 nga 2 dhe jaktë selam, ashtë në regu në gjërë tiju, oh. dhe y tja sumit, ashtë që unë jam e martumeve, shpeshë dhe me shpesh, fanë, në njëzë burrën, që me i tirë të afrëme të për darët e për drejtë, e ishtu të me fanë një vanë, në që i thënë, ka shatë dhëtë, kam thënë ti për hir të Allahut, me Allahun, ti kur mi ha di ti do shë. Por ajo që më shqetëson as sa herë që më thon që i ktojnë nga shervën alkoolin, atë edhe një dia ti po më zi do të thon se po kam dhënë nga që është e ndiz burrin për ti. Jo nuk e fa ti tek shoq a bëj gjëna. Po, qort, qort. Është qort. Fundi i hetë, lavash për vlef. Amin e di qort. Selam alejkum. Alejkum selam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 si shej rukuës. Pastaj lëviz dhe pak më tepër, apo si sheja seçdeve. Dhe kjo është namazi ulur. Thjesht, nuk kanë <coughs> më sikur se do të marrim karrikën e të besuesit atë një astek me lanësinë astoks kanëvojë. Ka sikur është namaz ulur e përderisa është gjendje e arsyeshme, asgjë nuk kryhet në formën ti, Andaj, këmp, ullur, një një një këmp, e tij, ç'është duat. Andaj rën këmb ulur, çndhimin e këmbë e kryn ulur, rukuën e bën pak duke u krusur, pastaj kthehet përsu një gjendën normale të ulur, pastaj shkon si një krosë pak më të madhe se e para, si sheh se, të kaq, as nuk ole meci dur kështot, s'ka so nevojë, meci dur si ku sa, to durt vendosen kështu kur i në sejt, ama jo kur i ulur. Durt i vendos në ë në prahar dhe i bën këtë lëvizje në këtë funfalësh, ë Allahu jale wala ta kalësuar. Su so, për këtë bashkimit namazeve, ë për shëndosh ndërthona shumë, domthon kur i Në shtatash kushtas ku asht kurt, ki polemi me Abdes ki blym me shëndet madh, nganjëre nuk prish punë, por juet jo bëhet kjo traditë dhe për gjëra ndoshta thjeshta, por çikevojt madhe dhe ki arsye të pranueshme dhe nuk është traditë e vazhdueshme, por bëhet rallë ku pas ku nuk prish punë. Edhe sunjet ban me milionë sunjet, mirëm, pasi falesh ulë, fali ulur. Por në gjoksi je lodhur nga shtatzania, nga shëndeti nuk qendron mirë, nuk mundesh me i fal sunjet që duhet që tora kolon fardhri për të blespaku fardh mëse mos e humb. Më bani, kime më bani, në mora abdes banë këim për ne nuk prish punën, mora abdes banjo, sepse është afër bani si ku kryhet nevoja, ngazatash nuk ka sikurse për para. Ta njeriu të rjekë sifonin dhe uji e burt do të të dytsirën dhë do të në kanalet e vet atë i vën mbeti pastër. Në nuk prish punë që të mirë abdes afër ti, edhe nuk prish punë që të lavamani ku mora abdes tur, bismillah, nuk ka diçka ndalur kët në kë drejtë, më thon. Uh, namazit e spive fal e falë 2 nga 2 ju, adit i bne Abbasit ka ardhë se falët 4 ndë e mos e falë 2 nga 2 namazit e spive e falët 4 reqatët të njitura, ju e të ndara nga që kështu ka ardhë në hadit në pegamberi sallallahu alai sallam sikur se ka ardhë adit i Abbasit uh, ajës uh, e pegamberi sallallahu alai sallam pyta e 4 me iftu njerëzit për dark dhe me i vëdhen më saferë u është qëmë, kjo është një vërtëti mirë dhe kjo çatapin alkol atëra ma mamira mos me thirfar. Ngase me thirm musafert është vepër e lavduruar, nuk është obligative. Me thirn njerëz ndar kush vepër e mirë. Ndërsa pirja e alkoolit nëse pinë ndonjësh haram, a nda nuk bën që për një punë të mirë të bëhet harami. Për një vepër të lavduruar dhe vullnetare të bëhet harami. Qase braktisja e haramit këtë rast ka përparësi para dobisë që esil, ftesa, e sill ftesa musaferve. Dhe të bësh me burrin tënd, me thonë që njena musliman nuk ban ka zna me këtë përbunja ma shumë shërë sa që shë përbunja kajrë anë në qovë se i thirë e Musafert toa kushëzojmë që s'ka al-kal po në që s'ka al-kal dhe burë nuk pranë me i thirë ndryshë atër mos insista dhe mos i ja akujta burë i të farë me i thirë Musafert kjo është ma kajrë për ty dhe ma e mirë Allahu edhe në mas mirë inkadrojmë të rëndës orna alo mi nama Në Roma. Selam aleikum. Po, tani pyetje me çfarë është? Aleikum selam. E pa faturë. Po, po. Unë kam një faturë, po kam vënë po, ja, pü... me çiro. Desha të i thuaj. Po. Ah, haram, por sicimor, pse asoj faturë. Po shumë. Unë kam marrë 300 në çelokte. E kofto papun faturë. E çardha shumë pyetëm e vend. Faleminderit. To, Dres ton, natën e mirë, kaloj. Natën e mirë, natën e mirë ne e kuptum se vepëntaria që bëhet më bastur është haram komplet. Sko kajrin ta. Kajt është shërë, kajt është e keqët. E kësaj bashkan gjitët edhe dhenja e objektit me qëra. Kësë Allah u gjallë u alë thënë në Kurën, mas unë dihmani, mas bashkëpunani në punë që janë haram edhe që janë mëkat. Në që se nga jallë rëmë në rjutë vanën, ku uh, ka bastore kjo është je pjesmanës këtë si ku se Allah në rrujtë dikush për shambull me e liru shpinë e ti për shpinë publike ku buat zina a moralitet i, i pistë apo, të qera, po buat keq është në rrujnë shpinë publike a ka haram aj që i ka gjurë shpinë publike e ka haram njej si ku se aj që i ka qil për ndaj unë të këshiloj që ti ti ja për shfund marveshës me te edhe përse nështë a, me gjitë qërëgjin të të nështë aki më fështirë, nuk të pagunë saj, mara ha ti, halal e ki, por me kërë qërëgjin më zvërzdo mu. Dërpreje dhe mësë si ja vërzdo kontratë më tutje nga se fitimi është haram njësikur se aji që punon dhe e ka qil albasore. Nëma është, të ashtë të dyjetë në haram, aji që punon dhe e ka qil, pa të njëme ko haram më të madhë, sa i po punon me të?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 Këmi të telefonat të tërë iënkuadrojëm? Salamu aleyhmë shumës. Aleykumus salam, artuullah. Aleyhdov. Yawlaam, elhamdu a'meerim, elhamdu a'meerim. Desta, desta, mëgjit jordë vë fë vitrit. Poh? Poh? Sjus këm rëzoët, jus këm një, për zë lafët si është që obliginë të është i farz me falë, dikër të të fatë që jo, dikër të reformën pak me në atë të ku që ishme falë të... Po. Se të të në pak kjartën, e shtë e marën pak me mirabave shper dhe lefë. E qartë, e qartë, e qartë. Amin e qabarë. Al Aleikum së laur. Vitëri nuk është obligativë. Do të të këdietartë e medhibit hanefi të cilsuat si vazjibë. Por vazjibit të këdietartë e medhibit hanefi është një shkallë më ullt nga se 5 vakte janë gjatë ditës dhe në që se themje dhe vitri është obligativë atëri kimi 6 vakte pandaj 5 vakte janë obligativë Allahuna i ka bërë të obliguara 5 kodë namazit jo 6 është sabahu, është drejka, i kindija akshombe dhe atësia vitri është nga e, namazet që nuk është mirë me ilon dhe djetarët kanë përme saj që qëllimisht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 te rekomenduara që të i falim, edhpëse nuk është obligative. Nështë atë që i falit vitri, do të të vitri mund të falit prej një mëtë rekateve, 2 nga 2 nga 2 nga 2, dhe pasaj të përëndu me 3 rekate, 8 plus 3, nëse do me fali 2 kërë një mëlet, nuk do me fali 1 mëlet, i, i fali 3 rekate, së prish pun, mund të i fali 3 të njitur, a mund të i fali 2 plus nja, si do që e ka të kam matë letë, gjitha këtu e në format, Sallallahu alaihi wasallam. Kemi telefonuar të tetrim kuadrojmë. Orna. Faleminderit. Aleikum selam ورحمة الله. Kam një pyetje. Orna. Lidhet me çështën e vetvrasjes. Po. Për çka më thoshte një njerëj ka bën vetvrasje, po ka bën vetvrasje, thonë që është i musliman, ka habertu Allahun. Po. Onceli është, cila është gjendja e tij domani ditën e gjykimit, a do dë dënohet për estesh apo ka mundësi po. për shemb të mu falet? Mos më u dënu për estesh, po. Është qartë, është qartë. Selamun alejkum. Selam Tullah. Më drejtohu ju për mëkatet më don fe. Dhe njeriu që Allah na ruajt, mashtrohet nga shejtani dhe gjunjëzohet para problemeve të jetës Ta buone verdosia ka bën një mëkat të tmerrshëm të, të keq. Dhe pejgamberi saqom ka thonë kush hudhet nga një lartësi, do ke mbyt vetën e tij, thotë do të rrokulliset dhe do të hudhet vazhdimisht në xhehanam përgjithmonë. Kush ka pirë helm dhe me këtë ka mbyt vetën e tij, thotë do ta pin helmin që e shkatron vazhdimisht në xhehanam përgjithmonë a në qëfar dële mënyrë që njëri e bandë vë drasja, i në kësoj bote, me një të njëtë mënyrë dëtë denot në gjëhënam përgjithmon. Po, kjo fjallë e peka përgjithmon, përgjithmon, nuk nënkuptan atë përgjithmon që e kanë jo besimtarët, por nënkuptan një qëndrim të jetë të zgjator, nështë ta me mira vjetë, Allah në arru në gjëhënam, si dënim i asaj punet kje që e ka bë qëse jeni për gjithmonë është gjithmonë. Dorso, për shembull, vedrasja nuk jet gjithgjithë në xhenam. Mirë, po jet për shembull 200 mijë vjet. Allahun ar 200 mijë vjet mo denu xhenam? Mo denu oksidimin e dhimbshëm? Ha, nuk ka shkëkësimi mjaftushëm? Gjasnë nëse do thotë ka vdeg me besim. Allahun arlut. Don ka beson Allahu xhela wala, por i është dërzu i jetës. I është dërzu premimeve jetës dhe e ka marë këtë akt të shëmtuar, këtë vënden të shëmtuar e ka marë. Ata pa të shumë se gjenim e vëndëmanimi ti, Allah në arvojt, por nuk e ka denimin e pabesimtarve. Nga se është më kati madhë, por nuk është dalje për fesë. E për nuk është dalje për fesë, nuk e ka denimin e atyre që nuk janë besimtarë. Nuk e ka denimin e jo besimtarëve pare ka dinimin e me katarët të mëdhej që nëmkuptoj në dinim të dhimshëm të keq të rënd dhe me kosë gjatje shumë të gjatë Allah në arvojt kemi telefonat e inkuadrojmë urnë a ka një nëmë të një përgjët dhe të hadjirët o është e vërtej që hadjirja ka qenë qika e faraonit ku është qika e faraonit Hajeria, duaj i dalinika. Hajeria, po Shizem, po. Të të për ditën pasten gruaja faraonit, se faraoni ka dhonë ti doras. Sorës gruzi Ibrahimit kanë të lëvonë ka dhonë ti shtore. Po e çart, e çart, do të marr për itash inshallah. Selamun alajum alaj. Jo nuk është e vërtetë se Hajeria ka qenë gruaja e faraonit, as vajza e tij. Ka në shumë rreth faraoni nuk dhuron vajzën e tij as gruan e tij. Por, ë uh...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 ka pasë nuk është e mëshme e prej këtë ruat në dërshme. Dhe ka thonë lërgoma një këtë se së qenë ka njëri, këtë qenë ka sheitan. Nësë kuptim, së kamën si të jafruhëm. Dhe si përgjigje, po thëmë, na që Sara e kalutë allon tja këthen dorën, ka si është tangur dorën, dhe ka kërku pej Sara që të bëndua të zote tja lërën dorën. Si shpëblim për këtë që aja ka bër doç tekstralo ja dursi ka cin me mbarojse nuk do ta prekmo ai account hajera shoftorne e tij ne ka cin shoftor te kimrat qe nuk dieta ka cin faraon pase faraon esh titull nuk esh ni faraon ka po shum do te faraona nuk kosht am njeriu faraon esh titull i mbretit te egjiptit esh titull mbreti sikur se ne gjashi esh titull mbreti te etiopis ose koha apo herakli esh titull mbreti dhe udhheci te roma ka te aseku U ka në anamnierëzë shtatë. Andaj Allahu alem, ka qomosmit të ketë keçen nga ë familja faraonëve që kanë udhëheq me shekuj ose me me, me dekada Egjiptin, mund të ketë qenë një mbret tjetër sado si qoftë, kjo nuk ka pas të bëjë me ndonjë afërsitë caktuar me mbretin, por ka qenë shëptore dhe ja ka dhuruar Saras. E pasoj Saras e ka dhuruar Ibrahimit alayhis salam. Kjo është historia shkurtimisht e Haxherës. Kemi telefonat tetë në katror. Po. Nuk më vëmë më hoje. Mirëmbrëmje Allah. Përshëndetje. Përshëndetje. Ë, do të tani pyetje me me kavo. Po. A mund më nëmërë e e ke të më marr numrin e hoqës që e thon më herët atë për rrokë, kështu që don? Po. Kur mund të më marr numrin e tina, nëse ko mundsi? Numrin e merr më pas çka të përfundon emisioni, e, e thirr regjinta japin inshallah. U faleminderit shumë faleminderit shumë për përfundon kjo emision edhe pak ka mbetë për përfundim inshallah 31-ti numër t'lejmëron regjia dhe të japë numrin inshallah Faleminderit shumë Gjollam, kor kalofshi E uh, tani në të teatër kemi ngjodrojmë she duket nuk kemi për momentin apo ka shkuar tani a do të a do ne pritje të rujan Por, në, në gjojmë, Po, po të ndalojmë, po tort kur është zona namaze obligende, sot që e di që jam si në ciklin e 6 dhe jam në ndërm në ndërmrimin që fillon në orën 12:00, 18:00. Munden në bashku namazet drejt regionoma mundem në në falë vetë drejt. Po vallahi thoj, bën, inshallah, të avën për izë inshallah. Inshallah. Selam aleikum. Aleikum selam. Namazi bëhet obligim për zonë femër dhe mashkull kur të futet në moshën madhore dhe të kërë filloj me kalu moshën e adoleshensis, futën e adoleshensis, në moshën madhore, pobertet që dijen shenjet e pobertetit dhe adoleshensis të këmashën dhe të këfemrat. Kërë të shfaqen, atëre, prese e kohë, fmiu fillon të ngarkot në obligime, dhe të të femra me mbulesi, me namazën, me punë tjera, moshën, me namazën, me punë të tjera, a gjerime e kështë mërrat. Uh, Ndërsa, sa, për këtë ty, në klasën e gjasht,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 se përket shajt djetarët kanë mos pajtim, për them që në qovë se nuk silë armici, luët thjesht për relax, pak luët, nuk është në logarit të obligimeve që do të me kry, as fetare, as familare, për thjesht është një relax, për po mënej i, i matur, nuk është nuk të i kalen kufit, apo nuk luët shumë, mëse njësë nga një kurrimi kur lu shajt, lënë ka du të një orë, kjo është e tepërt,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 Me që të argumentët që të doanë me kruhe, me të njëtë argumentët e buhet nëse të haram. Pandaj, nuk ka argumentët që me analë vendimin të me kruhe, nga se argumentët shëratike vetë e shtynë për para doanën e qizën të Andaj, haram. Andaj, doanën është haram, si kurse haramet e tira. Tashatë haramet janë shkallë-shkallë, nuk janë njëtë shkallë, mirë po, bëm pjesë në grupin e gjërave që janë të ndaluarë. Uh, ja në mëtrumullimi Sulemani Fali pas vakti, janë fillestore në rekatin e dyt, a thuhet tehjatu ul në sejdë. Po. Në rekatin e dyt ulësh dhe e kënn tehjatin. Pastaj nëse e rrecë namaz i kot, 3 rekate sikur sa akşam, ngritesh e fol edhe një rekat, edhe ulësh në tehjat, kënn tehjatin selavate dua de absalam. Nëse namazojësh katër rekate, i falë dy tëra dhe pastaj ulësh në fund rekatin e katërt kënën të hijatin së lavat dhe doa dhe jepë salam. Por e që dytë gjithësë si ulish edhe kënën të hijatin. Në qofë se dyshonë se në shtëpit dikosh lu ka bërë sehire, si du të me prunë në këto rast? Muë më ka ndërë që, që ato që ka të bërë me siherin me këto punë, nuk du të me ndëgju që do kenë. Edhe nuk du të nëndërë njëri mbuve vezvese. Por qofë se ka shenër të qarta, dhe ko fokatë të, të pambrojhshme se me vërtet bëhet fjalë për një sihr të bërë në shtëpi, atëra alhamdulillah Islami na ka dhën udhime të duhura dhe të mjaftueshme se si duhet vepruar në kët rast. Prandaj lezohet Kur'an, fillimisht duhet me të përmesu familja, me një familje ku forto namazi për mandat Allah Allahu xhalla uala. Ai shtëpi është e mbroetur me len Allah Allahu xhalla xhalalu. Por nëse eventualisht është provuar, atë gjithashtu me namaz Gjeshme në masë në largohet kësë provë Me lutje Me halal, ushqim Me Ambient halal në shtëpi Pa harame Pa muzike, gjirat të tjera që Thjesht e do pësojnë mbrojt në shpis Andaj gjdo adhurim Dhe gjdo ushqim halal E forcanë mbrojt në shpis Dhe gjdo haram i bërë E do pësojnë mbrojt në shpis Andaj ne kemi nëvojtë gjithmonë që shtëpit tona, anë tatë e familje së tonë tjenë të mbrojtur, gjithmonë, e veç anërështë kërime të atakuar, kërime të sulmuar nga seheri dhe e gjenët, këtë rrasë duhet ta dyfishojmë, ma djeta shumëfishojmë mbrojtin e shtëpisë, ju jo të adopsojmë, përnda pra njëtë që janë të prejkur me këto smundje, duhet të mobilizohen, mobilizim serjaz, dhe që të fuqizohen mbrojtin ta fuqizojnë lidhën me Allahun gjellë gjellë alohu, ta fuqizojnë kërkimin e mbrojtjës të këzotit gjellë alohu ala, ta fuqizojnë uh, goditjen dhe në shëjtanit me adhurimet e tyre. Por në qovë se zbejtë mbrojtja, atëra fuqizojnë sehri, fuqizojnë të ndikimi shëjatimëve, Allahun arruajtë. Dhe gjithashtot që se situata filan me eskalu jashtë mundësis me e mena gjujumë rrë në qëtë pisa juaj, atëra kont për e gjëlarë të shkulluar, të njohër, të ndershëm, të mirë, të se të i njohën të gjëra dhe uajapin njësa uzime të dura se si duhet të vepruar më tutje që të lërgohet kjo. Dhe mene që me sabër, me dua, me përkushtim, me adurim, me lejnë e Allah Gjallohu ala, kjo së provë është qështje kohë kër lërgohet, por me lejnë e Allah Gjallohu ala gjithë se si duhet të, të lërgohet. donë liqurat që i thënë se ka disa njerëz që punojnë kë dunjë shumë. Dhe kush kanë ditë gjykimet, ai pret se Allah i thotë a njeriu i jesh përmbyer. Po në fakt Allah thotë kush ka thënë me vepru kështu? Kë vepru gabem. A mund të më shpjegosh më shumë punë e këtij lloj? Po. Allahu xhallahu ala na ka sill kët botë me një qëllim saktuar. Ne këtu sinëon kur të bëhet pa çelem. Sinëon kur të bëhet prej azhje. Jo, e kemi një fillim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 edhe mëndën se qysh ka fitur pasuni këtu, njërëndryshme ka fitur, me bastore, pa bastore, me kamate, pa kamate, qysh kamri ka fitur, edhe ka bo një sasit të koncidrushme të parave, ka bo kjerën është atë mira, shtëpijatë mira, apo? dhe mëndën se kja është jeta, mëndën se ka rritë sukses një të një vetë, dhe mëndën se qysh është shpërblujnë, në thoi za në këtë botë, me këto mirësi,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 e chupsi dukë ndërtuar pallate, dukë fituar pasuri, dukë angush angazhu, e keni humbur adhurimin te Allahu xhel. E keni rënë namazin, e keni rënë xherimin, jeni zhyt harama. Atëra çkaprat na harretin. Çkaprat. Po në komunitet duhet me punu. Po kush t'ka dhon ti me menu valla? Nuk ina nën kët dëbohet na me menu që do të mernu. Jo jo. Na jemi ata që e zbatojmë një version te jetës që Allahu xhel leuala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 kuidesim atje për ozus. Ne ozëm hynor që ne mësojmë si të jetojmë. Kjo është Islami. Apo dhe ne i fillojmë jetën tonë me krishterim. Dhe ky Islam kërkon bënive që të arrijmë në destinacion të caktuar. Ku shkojmë? Ku jemi ne? Dhe kjo është jeta. Nuk e shtjeta nuk di pika komor, nuk di çka ka burt, nuk di pse e marr to, nuk di pse më kështu, nuk di pse më ashtu. Çka denti? Do të më ditë, do të më ditë pse je kështu, pse nuk do të më ditë, pse po je këtan kështu, do të më ditë, pse kë iki këtë gjëra, do të më ditë. Nuk e shtjeta, eh lotari. Nuk e di, etë bijaz, ta provaj. Loj fati. Loj pa fati.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 e mund këtë kët zbulu në që ka caktuar po e ka unë padhurimin, e ka unë besimin më lajë është rëzik Allah Gjellari thot po, mas besimit nuk të bëndëm asë gjë pe, pej pasuris asë pe dunjas në qësë e ru më besimin në qësë e ru më besimin gjitha që pasaj është e dëmshën për ti pasaj në kjo është kuptimi asaj që kam thënë se njerë dhe duhet me dit që ka kërkën e lajë për tyne ta siguroin fillimi është as çkalloj kërkon, pastaj nën në hijen e asaj ti kërkon gjëra të tjera. Por të mirët njerëj me gjëra vullnetare e ka humb apo vallai, sikurse një njerëj më shkon në provëm, edhe Arsimtori ka qitë pitu te ai, profesori ka qitë pitu dhe kavnos. Edhe ai thotë, "Mu kimia shumë shkon, prandaj kam më shkon kimin provëm." Po s'u shkon kimia, po u shkon matematikë. Ai don kombrizma matematik. Edhe ai përjet matematik ekspert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 Akseptorit ka pyet gjeografi, pyetë caktuara. Ti ato nuk i din, në rregull, përgjigj të tjera pyetje gjeografi. Ata që dopt, ti ato ke poshtë, si ket mirë me mi dit. Po ato kush të ka thon këtu mburrit, kush të ka vetolla? Ne zakonisht janë dinë gjykimet, janë përgjigj, ato janë përgjigj ndaj pyetje. Po Allah u thot, s'të kum dërgu na at bot, nuk të kam kriju për këtë land, kam kriju për të tjera. Kush të ka thon më marr me kët punë?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 Po nuk os të tëra, nuk os krajt. Ju më humb, namën të punës, më humb namazën, më humb familjen, më edukatë, më adhurim, më ket më humb. Pse? Edhe të më punu. Po po më punuaj, duhet e më fal. Ata të dyja duhet. Edhe do të më ditë rani, çka për para, çka për mas. Çikëosh kët fia. Mëson çka duhet, çës duhet, e kush çka ka vënën. Parzira ksoj i shkakton dështim njeriu ditën e gjykimit. Ë, kjo është çka pa të mundim më thon lidhur me këtë këtë pyetje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 Esselamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.